Въздухът е пълен с музика. На 2 юни 1938 година беше четвъртък Спасов ден и тръгнахме към Витоша. Разбира се, когато стигнахме до местоназначението си, първата ни работа беше при обличане с сухи дрехи, защото това е здравословно. Даже някои при изкачването се обличаха по-дебело, за да предизвикат изпотяване и се спираха по пътя за да сменят дрехите. Остановихме се на Ел Шадай към 9 часа и играхме паневритмията. При изпълнение на паневритмията свириха няколко души. След това изпяхме няколко песни и почна разговор. Ти отиваш в университет и няма какво да създаваш програма, защото всичко е наредено. Там няма да даваш, а само ще купуваш. Ще мълчиш, а след 4-5 години ще ти дадат да развиеш някоя теза. Те ще се борят с теб, а ти ще се защитаваш. Ти имаш задължение към много хора от миналото. И ако на всички хора, с които се срещнеш, заплатиш задължението, което имаш към тях, то ти си живял добре. Когато дадеш някому, той да не знае това, защото иначе ще го туриш в лошия път. Остави го. Ти си дал на Господа, за да изпълниш длъжността си. В окултната наука има един закон. Когато чакаш нещо, не говори за него. Щом говориш за него, то няма да стане. Изпяхме няколко песни. Стана въпрос за музиката и учителя каза. Въздухът е пълен с музика. Стига да имате уши да слушате. Всеки човек като изгуби музиката, прави доста глупости. Сега някои се интересуват повече от своята съдба, отколкото от съдбата на другите. Това е една от големите спънки.